Kapittel 24 Og Josva begynte å samle alle Israels dammer i Sikhem, og gå kalle til sig Israels eldste og overhodene og dommerne og oppsynsmennene, og de stilte seg opp framfor den sanne Gud. Og Josva sa deretter til hele folket, «Dette er vad Jehova, Israels Gud, har sagt. Det var på den andre siden av elven deres forfedre bodde for lenge siden, Tara, far til Abraham og far til Nakor, og de pleide å tjene andre guder. Med tiden tok jeg deres forfader Abraham fra den andre siden av elven, og lot han vandre genom hele Kanans land, og gjorde hans ett tallrik. Og jeg ga ham Isak, og Isak ga jeg Jakob og Esau. Senere ga jeg Seerfjellet til Esau, for at han skulle ta det i eie. Og Jakob og hans sønner dro ned til Egypt. Siden sendte jeg Moses og Aaron, og jeg begynte å plage Egypt med det jeg gjorde i landets midte, og deretter førte jeg dere ut. Da jeg førte deres fedre ut av Egypt, og de kom til havet, satte egypterne etter deres fedre med stridsvogner og hestfolk til Rødehavet. Og de begynte å rope til Jehova. Da la han et mørke mellom dere og egypterne, og førte havet over dem og dekket dem, og deres øynene fikk se hva jeg gjorde i Egypt. Og dere bodde siden i Ødemarken i mange dager. «Langt om lenge førte jeg dere til Amorittenes land, de som bodde på den andre siden av Jordan, og de begynte å kjempe mot dere. Da ga jeg dem i deres hånd, så dere kunde ta deres land i eje og jeg tilintet gjorde dem foran dere.» Så stod Balak, Sippors sønn, Moabs konge, opp og begynte å kjempe mot Israel, og han sendte bud og tilkalte Bilam, Beors sønn, for at han skulle nedkalle ondt over dere. «Men jeg ville ikke høre på Bilam. Derfor velsignet han dere flere ganger, slik utfridde dere av hans hånd. Deretter gikk dere over jordan og kom til Jericho, og Jerichos jordeire og amorittene og perisittene og kananerne og hetittene og girgashittene, hevittene og jebusittene begynte å kjempe mot dere. Men jeg ga dem i deres hånd. Så sendte jeg en følelse av missmot foran dere, og den drev dem etter hvert ut foran dere. To amorittkonger, det var ikke med ditt sverd, og ikke med din bue. Slik ga jeg dere et land som dere ikke hadde slitt for, og byer som dere ikke hadde bygd, og dere bosatte dere i dem. Vingårder og olivenlunder som dere ikke har plantet, spiser dere av. Så frykt nå Jehova, og tjen ham i uklandelighet og i sannhet, og fjern de gudene som deres forfedre tjente på den andre siden av elven og i Egypt, og tjen Jehova. «Men hvis det er ondt i deres øyne å tjene Jehova, så velg selv i dag hvem dere vil tjene, enten de gudene som deres forfedre tjente på den andre siden av elven, eller gudene til Amorittene i viss land dere bor. Men jeg og min husstand, vi skal tjene Jehova!» Da svarte folket og sa, «Det er utenkelig for oss å forlate Jehova for å tjene andre guder.» For det var Jehova vår Gud som førte oss og våre fedre opp fra Egypts land, ut av slavehuset, og som gjorde disse store tegnene for våre øyne, og som fortsatte å vokte oss på hele den veien som vi vandret på, og bland alle de folkene som vi drog mitt gjennom. Og Jehova begynte å drive ut alle de folkene som bodde i landet, også amorittene, foran oss. så vi skal tjene Jehova, for han er vår Gud. Så sa Josva til folket, «Dere er ikke i stand til å tjene Jehova, for han er en hellig Gud. Han er en Gud som krever udelt en givenhet. Han kommer ikke til å tilgi deres opprør og deres synder. Hvis dere forlater Jehova og dere tjener fremmede guder, da skal han sannelig vende seg bort og volde deres skade og utrydde dere, etter at han har gjort godt mot dere.» Da sa folket til Josva, «Nei, det er Jehova vi skal tjene.» «Og Josva sa til folket, «Dere er vittner mot dere selv på at dere av egen vilje har valgt dere Jehova for å tjene ham.» «Til dette sa de, «Vi er vitner. «Så fjern nå de fremmede gudene som er blant dere, og bøy deres hjerter til Jehova, Israels Gud.» «Da sa folket til Josva, «Jehova vår Gud skal vi tjene, og til hans røst skal vi lytte.» Og Josva sluttet så en pakt med folket den dagen, og fastsatte en forordning og en rättslig avgjørelse for dem i sikken. Deretter skrev Josva disse ord i boken med Guds lov, og tog en stor stein og reiste den der under det store treet som står ved Jehovas helligdom. Og Josva sa videre til hele folket, «Se, denne steinen skal tjene som et vittne mot oss, for den har selv hørt alle de ord som Jehova har talt til oss.» Og den skal tjene som et vittne mot dere, for at dere ikke skal fornekte deres Gud. Dermed sendte Josva folket bort, hver til sin arv. Og det skjedde etter disse hendelsene at Josva, nuns sønn, Jehovas tjener, med tiden døde, 110 år gammel. Så begravet de ham på hans arvsområde i Timnatsera, som ligger i Efraims fjellområde nord for Gaarsfjellet og Israel fortsatte å tjene Jehova alle Josvas dager og alle de eldste stager, de visst dager strakte seg forbi Josva, og som kjente til hele den gjerning som Jehova hadde gjort for Israel. Og Josefs ben, som Israels sønner hadde ført opp fra Egypt, begravet i Sikem på det markstykke som Jakob hadde kjøpt av sønne til Hamor, Sikhems far, for hundre pengestykker, og det kom til å tilhøre Josefs sønner som en arv. Også Elazar, Arons sønn, døde, og de begravet han på hans sønn Pinehas høyde, som han hadde gitt ham i Efraims fjellområde.»